Rugăciune pentru porunca și taina curăției. Doamne, Isuse Hristoase, Mântuitorule, Cel ce ridici păcatele lumii, te iubim, te slăvim și te mulțumim, fiindcă taina curăției inimii nedescoperit. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. De aceea, Sfintele taine. Pentru noi le ai pregătit și prin ele neamul tău l-ai sfințit. Cu poruncile tale pe ucenicii tăi i-ai desăvârșit, Când cuvântul, fericiți cei fără prihană în cale, Care umblă în legea Domnului, la cina cea de taină le-ai arătat. Atunci când picioarele și sufletele lor le-ai spălat, cel ce a făcut baie nu are nevoie să fie spălate decât picioarele, căci este curat tot, adică desăvârșit, și de toate păcatele și ispitele ne-ai despărțit, pentru că ne-ai descoperit cel ce mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. De aceea pe cei orbi i-ai vindecat,